KAPITOLA 28. ROZNÍCENÍ Útoky nebyly nijak časté, ale přicházely bez varování. Pátého dne našeho pátrání po plánech Gramu, když byl Ambros obzvlášť naštvaný nebo znuděný, jich bylo osm. Jeden, když jsem se právě budil ve vilově pokoji, druhý při obědě, dva, když jsem studoval v medice fyziognomii, pak tři rychle po sobě při kování studená v řemeslech. Dalšího dne nedošlo vůbec k žádným útokům. Svým způsobem to bylo ještě horší. Nic než hodiny čekání, až úde dopadne. Naučil jsem se tak udržovat ocelově pevný alar, ať jsem jedl nebo se koupal, v hodinách i v rozmluvách s učiteli a přáteli. Dokonce jsem ho dokázal udržet i při soubojích v pokročilé sympatii. Sedmého dne pátrání jsem díky neustálému rozptilování a celkovému vyčerpání podlehl v souboji dvěma spolužákům, čímž skončila řada mých vítězství. Mohl bych říct, že jsem byl příliš unaven na to, aby mi to vadilo, ale to by nebyla tak docela pravda. 9. dne jsme se s Willem a Simonem procházeli v našem čtenářském doupěti ukořistěné knihy, když v tom se otevřeli dveře a dovnitř vklouzla Fela. Nesla jen jedinou knihu místo obvyklé náruče. Těžce oddechovala. Mám to! oznámila se zářícíma očima. Hlas měla tak vzrušený, až zněl téměř divoce. Našla jsem jeden výtisk, ukázala nám knihu, abychom si mohli přečíst vyzlacený nápis na tlustém hřbetu. Fakimoen ve Skrivany O Skrivany jsme se dočetli hned na začátku našeho pátrání. Šlo o rozsáhlou sbírku schémat dávno zesnulého mistra aplikací jménem Sortur, dvanáct tlustých svazků podrobných nákresů a popisů. Když jsme to našli v rejstříku, mysleli jsme, že naše hledání je téměř u konce, kož tam stálo. Podrobné vypsání se strojení skvělých pěti gramů průkazně nejúčenějších v ochraně před zhoubnou sympatií. Umístění, díl devátý, strana 82. Vypátrali jsme v archivu 8 verzí skrivany, ale nikdy celý soubor. Díly 7, 9 a jedenáct vždycky chyběly, nepochybně byly zamčené v Kilvinově osobní knihovně. Strávali jsme hledáním celé dva dny, než jsme nakonec skryvany vzdali. A teď ho Fela našla. A nejen dírek do skládanky, ale přímo celou věc. Je to ten správný díl, zeptal se Simon, vlase směřící vzrušení a pochyb. Fela pomalu odtáhla ruku z dolní části hřbetu a odhalila zřetelnou zlatou devítku. Překotněj jsem se hrabal z židle, když jsem ji v záchvatu nepřekotil, jen abych se dostal ke knize. Ale Fela se usmála a zvedla knihu nad hlavu. Nejdřív mi slib oběd. Zasmál jsem se a natáhl se po knize. Jakmile bude po všem, vezmu vás na oběd všechny. Zdychla. A musí říct, že jsem nejlepší archivářka všech dob. Ta nejlepší ze všech, přitakal jsem. Jsi dvakrát lepší, než kdy bude Will. je kdyby měl tuce rukou a sto očí navíc. Hm, podala mi knihu. Tady máš. Spěchal jsem ke stolu a rychle knihu otevřel. Budou tam chybět stránky nebo něco podobného, zašeptal Simon Willovi. Nemůže to být tak jednoduché po takové době. Já vím, že nám něco poláme kolo. Přestal jsem obrace stránky, protřel jsem si oči a zamžoural na text. Věděl jsem to. Zabidoval jsem, zoupil se na židli dozadu a zakryl si unavené oči dlaněmi. Nechte mě hádat. Bude to zarostlé tou šedivou plísní. Nebo to sežrali červíci, nebo, nebo obojí. Vela mi nakoukla přes rameno. Ale ne, vyhrekla žalostně. Ani jsem se na to nestihla podívat. Tak jsem byla šťastná. Pohlédla na nás. Umí někdo z vás číst ve staré vinštině? Dokážu číst v té drkotavé hatmatilce, které vy říkáte a turština. Pravilem kysele. Takže jsem se považoval za dostatečně jazykově zběhlého. Aspoň trošinku hlesal jsem. Pár tu slovíček. Já je znám, promluvil jsem. Vážně? Vnitru se mi zvedla vlna naděje. Kdy se to naučil? Sim si pošoupil židli po podlaze, aby viděl na knihu. Ve svém prvním elirském období jsem narazil na starovinskou poezii. Studoval jsem mi tři období s kancléřem. Já se o poezii nikdy nezajímal, přiznal jsem. Tvoje chyba. Řekl jsem nepřítomně a obrátil pár stránek. Starovinská poezie je burácivá. Přijímu do tebe buší. Jaké metru? Proti své vůli jsem pocítil zvědavost. O metru nic navím, odvětil Simon roztržitě a přejel prstem stránku před sebou. Nějak takhle. Vyhledali skrivany Surturovo dílo. Tak dávno již ztracené, že naděje nezbylo. Však nyní nalezeno znovu díky přátelství. Překrásné lovky Fele, na líci tví, vtkví. Ve zdechu do doupěte chváta celá zardělá, kde s námi svou radost z lovku sdílí. Takhle nějak dokončil Simon zasněně s očima upřenýma do knihy. Viděli jsem, jak Fela otočila hlavu, aby se na něj podívala, téměř jako by byla překvapena, že tady Simon sedí. Ne, spíš to vypadalo, že do této chvíle prostě nezabíral prostor blízko ní, podobně jako kus nábytku. Když se však na něj podívala tentokrát, vnímala ho jako celek. Pískově zbarvené vlasy Linii čelisti, šířku ramen pod košilí. Když se na něj teď zahledila, opravdu ho uviděla. Povězme to takhle. Ten okamžik stál za celou tu dobu strávenou otravnou, rozčelující prací při prohledávání archívu. Stalo to za krev a strach ze smrti vidět, jak se do něj zamělovala. Jen trochu. Jen jako první lehký dech lásky, tak jemný, že si ho spíš ani neuvědomila. Nebylo to nic dramatického, žádný blesk z nebe a následující hrom. Spíš je jako když pazourek udeří do oceli a jiskřička se ztratí tak rychle, že ji ani nespatříte. Ale stejně víte, že tu je, pěti nepostižitelná a že roznítí oheň. Kdo ti četl poezii? zajímal se Will a obrátila svou pozornost ke knize. Loutkář, odpověděl Sim, když jsem se s ním setkal poprvé. Loutkář. Velo se zatvářil, jako by se chystal začít sirvát vlasy. Hatně hrombací, že jsme s tím nešli za ním. Jestli se tady někdy povaluje aturský překlad téhle knihy, bude o něm vědět. Za posledních pár dní mě to napadlo stokrát, pravil Simon ale poslední dobou mu není moc dobře, moc nám nepomůže. A navíc loutkář ví, co je na seznamu zakázaných spisů, přidala se Fela. Pochybuju, že by dal něco takového z ruky. Všichni přítomní, kromě mě tohohle loutkáře znají, ozval jsem se. Archiváři rozhodně, přitakal Vilém. Myslím, že většinu z toho textu bych nějak dal dohromady, obrátil se Simon ke mně. Dává ti tehle diagram smysl? Mně to vůbec nic neříká. Tohle jsou runy, ukázal jsem. Jasné jako den. Samé metalurgické symboly. Podíval jsem se pozorně. Ten zbytek... To nevím. Možná zkrátky, Nejspíš to postupně pochopíme. Usmál jsem se a otočil jsem se k fele. Blahopřeju. Přeci jen si nejlepší archivářka na světě. Se Simonovou pomocí mi trvalo dva dny, než jsem rozluštil schémavé skryvany. Přesněji řečeno, den nám zabralo luštění a další den prověřování správnosti naší práce. Jakmile jsem věděl, jak gram vyrobit, začal jsem s Amrózem hrát jakousi podivnou hru na schovávanou. Potřeboval jsem se na potřebnou sigaldry plně a bezíhradně soustředit. To znamenalo odložit ochranu. Tudíž jsem se své práci mohl věnovat, jen když jsem si byl jist, že je Ambrose zaměstnán jinak. Víroma Gramu vyžadovala jemnost a přesnost. Šlo o drobné rytiny, v níž chyba nepřipadala v úvahu. Také mi příliš nepomáhalo, že musím čast krást po kouscích. Půl hodiny, když Ambrose popíl kávu s mladou ženou ve veřejné kavárně. 40 minut, když měl hodinu symbolické logiky. Celou hodinu a půl během jeho služby v přijímací hale archivu. Když jsem nemohl pracovat na gramu, věnoval jsem se svému vybranému projektu. Vlastně bylo štěstí, že mě Kilvin vybídl k vytvoření něčeho, co by bylo hodné relara. Dávalo mi to skvělou výmluvu pro všechen ten čas strávený v řemeslech. Zbytek volného času jsem trávil povalováním se ve výčepu zlatého poníka. Potřeboval jsem, aby mě považovali za stálého zákazníka. Nebudu tak budit nežádoucí pozornost.